Новият човек Учителя речи Кое е отличителното качество на новия човек? Ако искате да знаете дали човекът е нов или стар, вижте с какви мисли и чувства се храни. Старият човек се храни с отрицателни мисли и чувства, а новият с положителни. Като говоря за новите хора, разбирам хората на слънцето, които живеят с радост. Те са жизнерадостни, щедри, бързо се справят с мъчнотиите си. Те са герои, хора с широки души. Всичко използват разумно, на всичко се радват. И като страда, и като се радва, новият човек се прониква от вътрешна радост. Той знае, че и лошите, и добрите условия са дадени за да расте.